Тремтливими пальцями. «Ело, ти мені конче потрібна, як лікар!» «Хто це?» «Господи, це я, зірка!» «Я тебе не впізнала!» «Розшукай мені терміново найкращого токсиколога в світі!» «Тобі шашечки, чи тобі їхати?» «Даруй, не до гумору! У мене померла ще одна дитина!» «Чекай!» Лідія постукала до кабінету з написом «Дієць сестра». Валентина Король, опасиста, ще не стара, у хімічних кучериках, сіпнулася зачинити перед Лідією двері, але не встигла. Лідія пірнула до кабінету, впала на коліна і схопила дієт сестру за ноги. «Валентино, Валентинівно!» – зронила сльозу. «Встаньте, як не соромно!» Валентину Валентинівну, колінкувала Лідія, я прошу у пробачення. Ви справжня людина, справедлива, казали правду про помиї. Не виганяйте мене. Сестра схопилася за серце. Ой, Лідія схилилася над жінкою, я вам корвалольчику накрапаю. Лідія дістала з шафи корвалол, діє сестра випила. Простіть, що я вам обід перебила, – Лідія показала на прикриті серветкою бутерброди. Лідо, я не хочу зла тобі, але ж і порядок, дітей годуємо. Я вам обіцяю, чесне слово. Гаразд, Лідо, сідай зі мною. Ось яйце, хліб з ковбасою, чай у термосі. Лідія не приндилась. Сокнула яйце, а взяла чашку з чаєм. З Мелісою? Моя мати теж такий робить. Смачненького, я побігла. Зірка гнала Жузі, незважаючи на знаки. Ганська поруч ледь встигала штурманувати. Дивно, але й стрімку Жузі ніхто не спинив. Щоб я з тобою ще поїхала? Ганська вийшла біля хатинки край села. На гвалт собак вигулькнув господар, кремезний, зарослий, як гайовик-щезник, борода до грудей. Викотилися чотири собаки, білявий на високих лапках песик, його побратим, чорнющий, кудлатий, і дві собачі молодиці, вишукана пінчерка з крислатими вухами, і безпорідна руда підсліпувата, зі стотченими вже зубами і величезною грижою під щеревом аж до землі. Елочко, по попросив щезник. А ми з пані. Мене звати Зіркою. Гарно, галичанка, навпіл. А на другу половину. Кацапка. Коктейль зльозаком сумолки. Вибачайте. Оселя скидалася на дупло. Казкового дерева, стіни ховалися під букетиками, віниками, кубельцями, з гортками, міхурчиками, вінками трав, сушених фруктів, листя гіллячок. Пахло терпко, гіркувато, напружено. Бракувало хіба казкового з кам'яних брил вогнища, а на ньому шумування в горнятках таємних трунків, у кутку Ложе під ковдрами, коцами, кожухами. На нього вже вляглися собаки, висолопивши язики і роздивляючись прибульців. Я вже дещо приготував, якщо ви точно переповіли симптоми. Стільців не було. До вкола розлогого столу, витисаного вправною сокирою і загромадженого банками з різнокольорними рідниками, Стриміли в Березові окаренки. Зірка присіла. Її вмить облягли собаки, заглядаючи в руки. А біленький песик, зачарований принц, скочив на окоренок і торкав лапою стола Давай їсти. Ану, геть, удавано гримнув щезник, несучи з глибини хати старовинну книгу. Пані подумає, що я вас зі столу годую. Хіба ні? Спробую йому дати під столом, образиться на все життя, тільки з моєї миски. Гоноровий як шляхтич. Чому в родої не виведете пухлину під червом?